سورتي بقره شروع وا ورې کې سلور مسلې بیانې اس بات اسبات توحید صداقت رسول jihad فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله او دا سورت سلور حصے او الیسا چیان میاتنا ورته کې دا داوی دا جز مسئل دا توحید په تفصیل سره بیان ایدا بیا دا اول حصہ و بابونو او حصو او سبقونو بانی مشتملو و دا اول حصہ کی سلور بابا یا سلور سبقو اول شل ډړمبي سبق ډړمبي باب پدې کې تمهید ده ټریننګ او تیارې دي بیا دویم سبق او دیم باب د یويشتمه یاد نه شروع کی باری کې اصل مسळा مسله د توحید بیاني داول باب او سبق او تمهید د قران عزت او د قرآن اثر ده د قران د عزت د باره درې صفات بیان کړیو یو الکتاب د قران کامل کتاب ده دویم لارې بفي اره مسالو خبره یقینی بهشکه او د کړي کرخه دريم هدل للمتقي عظیم و شان ہدایت د صفات د بيانولو نه باد اوس لذيذين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا ينفقون اثر د قرآن مخه عظمت د قران نوست تاثیر او اثر د قران دي زم شان کتاب ته چې كم خلق رال را کیناس تر نو دا قران باور کې سا و کړي وې پدوي کې بدا صفات پیدا کړي نو دې نه د متقينو صفات بیانې هغه متقین چې دا قران ورتلار خي او هدایت کړي دا قران دا غيده پاړه درانه کتاب دو د استقامت او دا اغړو مبه ټلدا د درو ټلونه چې سورته فاتحه کې اجمالاً بیان شې و أنامت علیهم دایي تفصيل پنځه صفات او نخي بیانای یو یو منون بالغیب د قران اثر غستون خلکو کې با دا قران یو صفت دا پیدا کړي چیمان بالغیب با پک پیدا کی دویم و یقیم و نسولا دمونز با بدنی بادت درم و مما رزقنا و ینفقون انفاق او مال لگول مالی بادت والا صفت با پک پیدا کی سلورم صفت واللزین یومنون بما انزل ایلیک وما انزل من قبلک اغه منازل کتابونه دبره راغلي غریبانه به با ایمان لري او پینځه ما بلا اخرت هم اخرت باندې یقین لرل دا پینځه صفات دا د قران دا اثر نه پیدا شو په منون کې دا صفات چې پینځه بیان نو بیا پینځه آیات کې اولائک علاه هدم ربهم واولائک هم المفلحون حکم بیانای د خلق او د لري دلي د دنیا حکم او د اخرت حکم دنیوي اسره او حکم اخروی مطلب دا چې قران تر راغې او قران تکیناس قران اور کې دا صفات پیدا کړې پيز نو د څه फायदा وکړا دنیا کې فائدہ دا وکړا چارا خدام مېربهم د هدایت سرټیفیکيټ ملوش دنیا کې هدايتي یافته شو او اخرت کې ولای کا همل مفلهون فرح او کامیابي او جنت وته ملوش د دې دنیا او د آخرت حکم بیان دا پنځه صفات د متقينو او د منعمون عليه دا خلقو چې قران بیان شینې دوی یې منی او استاد توحید د مسلې او د قران مرګري وي خذلته پنځه صفات بیان کړی دا اصل کې درې زکا چې د قران صفات دریو نو قران ته ناس کېبم درې صفات پیدا کړي هغه دری صفات اصل پر درې ميات کیو مينون بالا غیب ایمان بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْهُمُ الصَّبَابَةُ بدنی عبادت و ممما رزقنا ينفقون دمال دا عبادت داروستو دو صفات چې سلورم یاد کی دی ایمان په ټول کتابونو او ایمان په اخرت د مستقل صفات نه دي بلکې د اصل کې اغه ایمان بالغیب کې خپل راضی ایمان بالغیب داغه د دا تشرين به معلوم شي چې په کتابونو ایمان لار له اخرت باندې دا خو خپل ایمان بل غیب ده نو معلومه شو اصل صفات دا دري قران کې درې صفاتونو منون کې کی کېندره پیدا کړو دغه نو اکتوا چې دا په دې صفات کله بیانای نو دادرې په او یاد کې بیان کړي او دا دوه په بل یاد کې ځان له بیان کړي دا پرونیه یاد کې چذره بیان شي اصل اصلي او د سولور ما یاد د دوه صفات ایمان بالکتب او ایمان بالاخره دا بازي د ایمان بالغيب نه یعنی د ایمان بالغيب سره تعلق لرونکې خبرې دی خدا غي تسری او وځاحت دلته دا ولي ایمان بالغيب کې دا دو صفات خپل راتل خو پدی باندې تسری ولی وکړه د سمقصد د پا رد علالیهود او کتاب من نه خو سر خپلې من نه مؤمن باغي چې ويمنو نه به ماون زی من قبلک تول به منی بلغه اخرت من خو بل له من نه وی جنځ زمون ټیکره او خو کی بل چا سره به ایشاب کتاب کی نان نه وی بلا آخرت هم یوقینو مومن باغي چې اخرت باندې صحیح ایمان لري یو یقین نه د یهودو په نو اصل صفات ماوی دا غدری دی زکر دا قرآن صفات دریو او دا دریوان دلی چی دا دی کم نخیو صفات بیانیگی کم زیاد خود د ټولو رجع با دریو صفاتو تکیگی پا هر دلی که بنیادی دری صفات تی بس بنیادی دری دا نور با اضافیوی یا با دا بازو تشریف دری صفات د قرآنو نو مومن کم دری پیدا کرد د دې درو صفاتو دا غمغ دریو درو صفاتو سره مناسبت د قران صفاتو ال کتاب یعنی کتاب ال کامل نو د کامل کتاب نخ بده چې یو مينون بالغیر ایمان با پیدا کړي چې کتاب کاملو کامل او مخلوکو کې ومنونږي کې ایمان پیدا کی د کامل کتاب کمال نه بل کتاب کې دا کمال نش چې ایمان پیدا کی درن دویم صفت و لاریب ارم مسئلہ بیشکا لاریب دا نو داغی اثر دو چې چو و یقیمون اسولا دا سی کتاب دے اخکام دا سی اقینی دی چی سڑے دی تا تیار کی د دا بدن عبادت شروع کی و یقیمون او درین صفت و حدن عظیم و شان حدایت دا سی حدایت داسه هدایت منون کی توکي چې ومه ما رزق نوي انفقون هغه محبوب مال چې د غټل لري هغه بیا د الله په دین بیا خرج کوي هم قرباني کوي نو درې صفات د قران او درې صفات او اساره په منون کې کو پیدا ترجمه استاده الذين متقيان را کساندی دا, دا, دا, دا, دا, دا منو موناله یومینون چی ایمان لری بلغیب پا غیب بانده غیب عربی دا پختو که مانا بلغیب پا نادیده نادیده لیدلی نری خو ایمان پیشتا و یو قیمون سولا تا او پابندی کئی دا مانزا قائمه من پابندی کئی و ممو مم دا حقا مال نرزقنا اوم چه مونگو لورکڑ دیون فقونا خرش کئی دا اللہ پا دین اومینون یو صفته دی یامینون بالغیر ایمان لري په غيب وباند غيب څه شي دی د غيب تفسیر او تشریح قرطبيو دارنګ ابن کثیر و غیره کړی چې غيب نو مراد دارنګ روح المانی غيب نو ما ورا ده په حدیث جبريل عليه السلام بس ایمان بالغيبه غده کم چې حدیث جبريل کې راغله حدیث جبريل مشهور حدیث حدیث کتابونو کې نبی عليه الصلاه والسلام لا جبريل يامي انساني شکل کې راغله مشکات والا مشکات سر کې نقل کړي انما مراملو بنيات نواب شي كتاب اليمان شروع نور كتابونو کې مشراح بخاري وغيرها کې هميشكات کې سر کې دي ته حديث جبريل هو دا حديث پر ډېرو فائدو لطائف باندې مشتمل دیو جن لکه څنګه چې فاتحه ته ام القران ویل کی ندغا حدیثی جیبریل تا ته السنہ ویلی کی ام السنہ طول دین پاکے بیان شوید جیبریل امین د نبی علیہ السلام نا تا پوسو نکڑیو مل اسلام مل احسان یو ایمان ستوي دویم اسلام در احسان او سلورم د پوسی تی دا قیامت او دا غی دا علامات متعلق کڑیو زمون چې په حدیث کې کوم مقصدی خبره ده هغه د یومینون بل غیب ده د ایمان متعلق تپوس شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین ته تطوړل شو کوم مليما اې د الله پیغمبر ایمان ستوي جبرئیل امین ورته ویلو انتم من ابللا و ملائکتی او کتبی او رسلی او یوم الاخره والقدر خیري شر و شري ولقدر خيري و, و شري من الله تعالى دعا کم چې ده مانتو بالله کوي لکي ایمان په الله فرشتو باندې رسولانو باندې اخرت باندې خیر او شر د الله د طرف نه منلو باندې دا غيب دي غيب چې دا مخلوق نه پټ دي الله موږ نه دي لی دی انبيام نه دي دوزخ اخرت موږ نه دي خو مؤمن با په غیبو پر د ایمان لريزه کې الله رسول یې ده د ایمان بالغیب د غیبنا مراد د قده یومنون بالغیب نو یوسف قد دا مؤمن داش چې قران تکیناس نو قران وبد کی ایمان پیدا کی یؤمنون بالغیر هغه شی نه چیری دلی ندی او غیبی ایمانی زکه چې قران تناسته او قران وته بیان کړل نو چې قران وته بیان کپه قران به ایمان جوړی دا حق و او صحیح ده او دینه دا معلومه شو چې قران د ایمان کتاب ده الکتاب نو یومنون بالغیب مومن کی ایمان پیدا کی دا بروستو قرآن کی رایش چه دا ایمان کتاب قرآن نه کلا دا الله اللہ فرمائی فب بعد اللہ و آیاتی یومنون فکم خبر دا اللہ دا نه بغیر او دا الله دا یاتنون و بغیر د دی خلق ایمان جوڑی مطلب دا چې د ایمان جوړولو کتاب هغه موږ د قران دی کان درنګ کله سورتي شورا کې وایو ګورای سورتي شورا د ډیریشتمنه پارا دا ډیریشتمنه پین ډیریشتمنه اخیره یا تو نے باون آیات وکذالک اوحینا الیک روحمن امرنا ما كنت تدری المل کتاب والال <سؤال> ایمان ولکن جعلناه نورا نھری به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الى صراط مستقيم وکذالک اوحینا وحی کڑی ده مونتاتا روحا ده روح من آورینا ده خپل تر اپنا روح مانا بخاری کتاب تفسیر کی وی دیبنی عباس رزیلان خونا روحا اے قرآن قرآن وحی کڑی ده مونتاتا روحا من امر ده ده د خپل تر اپنا ده قرآن وحیم ده تکڑی ده خود قرآن نمخ که ما كنت تدري مل کتاب والایمان تا تط پتہ نه لګی دا چې څنګه بیان د کتاب او څنګه بیان د ایمان ولیکن جا الله نورا لیکن موږ قران رانا کو نو نهری به من نشا منه با دینا د دې دی په ذریو خپل بندګانو ته ہدایت کو دلتا کتاب مخکده او ایمان ور پسې دی ترتیب کې اشاره دا چې دا کتاب پا ایمان اوڑان دے دیں. او دا ایمان به پیدا کی گی ولیکن جانلا ہنورا دا قرآن درانان نو ایمان د جوڑے دو کتاب قرآن پاک دلتیم دا کتاب کامل کتاب صفت بیان کنو دا اثر یو منونا بلغیر پا منون کی کی او ویون کی کی با ایمان پیدا کی یعنی قرآن دا ایمان کتاب تاب دے. ایمان وقیده چی جوڑیگی دا اللہ پا کتاب بجوڑیگی که دیو سڑی ایمان روڑه ده و قرآن ویلی نده نو ده دا قرآن پا تفسیلاتو دا قرآن پا حقیقت دا ایمان پا تفسیلاتو دا ایمان پا حقیقت نشی پوینده <coughs> یو ایمان اجمالی ده. او آدویم ایمان تفسیلی ده ایمان اجمالی وی لکھی ایمان راولل ہوتا ایمان روڑل. او اودین ایمان تفصیلی دے دے ایمان په تفصيلات بیا په ایدل نو ایمان جماری یقینن د قران مخکره یو سړی باول ایمان روڑی کافر ده نا با ایمان روڑی کلیمبو ی اسلام ته به داخل شی خو بیا د ایمان په تفصيلات او حقیقت شی پویګی نو هغه د پاره به قران خامخوی نو تفصیلی ایمان اغه قران نه بغیر نشي کېد ها اجمالي ایمان راول دی کې دا وضاحت می دی د پاره چې بعضی خلک په دې مثلا نیپوي نو هغه دا خبره کوي لک زم تبریگی حضرت اېدا خبره کوي نبی الله انده کوم چې پور بیایلم نه لري نو هغه خلک په دې خبره باندې دوکش اول ایمانیز د کول غاړي بیا قران او د اصحاب کرامو یو قول وی چې تعلم نریمانه ثم تعلمن القران اول مونږ ایمان یزد کو نو بیا قران یزد خبر دادا چې دا, دا. دا یو علمی باسته اول غتبلیغي مرګو له پکاري چې دا نه چی دادا علماء و کار دا. علمی با سونه سرداي کار تعلق او تعلق نشته او کبیہ چیلی نو ځان په پویو لغواړي هغه دادا چی کې کی یو خود د قول دا اصحابه اکرامو نیمگڑوی لکی پور دا سی نده پور دا سی ده تعلمنال ایمان سم تعلمنال قرآن سم ازددنال ایمان اصل دا سی او تعلمنال ایمان نموراد دا ایمان اجمالی ده تعلمنال ایمان من ایمان روڑو بیا تعلمنال قرآن قرآنی زدکو نو ثم زدن الايمان نو د ایمان په تفصيلات بیا پويش هي مطلب چا نو خبر اوسه دا چې چرتا د علماء په اقوالو کې يا د اصحاب کرامو د اصلافو په اقوالو کې دا خبر راځي چې ایمان په قران نو د ایمان اجمالي ا او چرته چې د اولما او د اسلاف باوقالو کې درازي چې نه قران مخکې ده ناغه ایمان ای تفصيلي باندې یادې نو وسه سانه خبره دا, دا جنگ جګړه خبره نه جوړول پکار او یادې نه غلط تاثر نیو غسل پکار چې نه جی بس قران پرې نه نه اول ایمان رول دینو دا به شک مخکې ده یو سره مسرن کافیر دی کنه اسلام ترازي نو تبو تصور راشه اول قران و کړي وو وای به د قران ایمان خو اوز ده ایمان تفصیلات نو قرآن و لنا گزیر ده ده نه بغیر نکی نو دغه مطلب ایمان روڑل بیا قرآنیز ده کول نو بیا ده ایمان با تفصیلات و بانه پویدل نو دغه اشاره و دلتم ذالک الكتاب کامل کتاب ده اثر بیده ده اونبه چیومینو نبیلغی منو که که با ایمان پیدا کئی او دادم مشاهدم دا۔ چې کم مسلمان یا کوم عاميانو عاميانو څه کې زبرد دینه لګه غټه وې چې کوم مولا او طالبم قرآن نه دی ویل کنه نو حقیقت ته رسیدې ایمان به حقیقت نه پوي ایمان نه جوړی بغیر بده دا داوا ده دا دا. او دا په دلیل ده چې دا قرآن نه بغیر خپل ایمان عقیدې نه خبرې دن ډېر اګرانه خبره زکا چ اصل کې د مخلوق د اصلاح لپاره الله تعالی ګلې قران دے. او پا دی اصلا کی دا بے اصلا دا دا او په دې اصلاح کې در ټولو نه لومبه اصلاح د ایمان ده او د عقیده ده او نبی علیه صلاتو و سلام چې د خپل معاشره اصلاح شروع کړه نو اول مهنت دخل کو په ایمان عقیده کړې او هغه د قران په ذریعہ کړې او دما ماچو سوره شورا یاد راوړو همدغه کې الله فرمایي چې ما كنت ما تدری ما څنګه بل کتاب ولل ایمان تا ته پیغمبره دا پته نه لګی دا مل کتاب چې کتاب سی؟ ولل ایمان او بیان د ایمان سي ولیکن جعل نہ نورا دا قران رانا کړه د دې په ذریعے د خلکو ته ایمان او خودو د ایمان خودو کتاب قران درن په دیوانه واقعیات شته دا قران او د سیرت او د تاریخ او سنت دومار فاروق رزیران هم بارا که مشور و ایمان پس روڑه قرآن او ریدر او کن دارن پا و مسیح پارا مطالع چه اغا ویده سمیو ما انزل اللہ ویل الرسول تر آیون هم تفیزو من الدم ممم معرفو مم من الحق قرآن او رید. ایمان روڑه ار نبار حال قرآن د ایمان کتاب دهه او ایمان وقیدہ جوړیږي د الله په کتاب باندې په قران باندې سوپر قران ته نه نص نو ایمان کې به کمزوري وي عقیده کې به کمزوری وي قران ته کې نه نص بس پوخی ایمان جوړ شي الذين يؤمنون بالغيب دریم صفات با په قران دا پیدا کی وې یوقیمون الصلاح ایمان بلری په غیب او یوقیمون الصلا او پابندي به کې د مانزه یوقیمون قائم اول او قیام او درول لبزی مانه دا او دری با منز منز با نو قیام او دری دل دا خو پا محسوساتو کی کمشه مجسم دے محسوسی گی نو آکی قیام رای زی منز خو غیر محسوس شده نو دیکی قیام سمانه لري نو دادا چدا فعل په اعتبار د متالق او په اعتبار د متالق سره دا معنی بدلی د یام د انسان جدا معنی لري او قیام د صلاة جدا معنی لري الکا عربی کی موایذ جا زیدن زید راغ او دغه سیمو ول جال یخنی را, را. نہس د زید مجیت او دارن د دا یخنی مجیت کې فرق ده دلته د فیل کې معنی بدل شو د متعلق د وجې چې کله د دې راتلو تعلق د زید سره نو جا زید معنی دا چې زید د کور نه په قدمونو را روانو را روانو تر دی چې جمعات مدرسې تر ورسې قدم یې اوجال برد اومدغه جاء فعل له فچون کې تعلق دی يخني سره شو نمانه بدل اشوا جاءال جاءال برد معنا دا نه چې يخني دا روان او یوش په پيو خار کې او بلش په پبل خار کې او په خبر تر اوره سي نا جاءال برد معنا يخني ښکارش وا ظاهر اش نذكرن ذلتم يقيمون الصلاه چې کله د قیام قيام نسبت انسان تا کی گئی نو دغا پخپو ادره دل مراد تی خو دلتا سوالات تی نو مراد تی پابندی او رائش کول دی مانا که بیفرق دی نو زکا مانا منگ دا که ویو قیمو نا سوالا لبزی مانو خیده غدا ادره قائمه منز خو زین ترازی چه او ادره ابازا چاپلار ادره منزو شي اخکاری نن خوا نو مطلبیس شو و ویقیمون اصولا پابندی کئی دا مانزا پابندی دا مونز مراد دارن رائچ کئی منز منز رائچ کئی لکه قرآن پاک سورت تواحا تاسو گو رہے ایک سو بتیس آیاد سورت تواحا آیت نمبر 132 یوسل دو دیرشم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی رب العزت وئی وا امر اهلک بالصلاۃ واستبر لا نسئلوک رزقا نحن نرزقک والاخره للتقوا وا امر اهلک حکم کو خپل اهلایا لو تابعدار او تدی ضمانز او او را خپله پابانند د او کلهکو س پهېبانندې د ق د اقامتهه ب د من خپله کوله او بل تهویل د اقامت دمون نو د مومن سفتته مستده شو ی قیمونونه سوله په بندې به کوي رایش کوي بهمون خپ بمونځ یو بلته بهم وي خپله کو بلته دانه چې خپله ی بلته نو ندا د્વાل چرایو زیش دیتو یک قامته سوالا خپل <تصفح> کول او بلتوي دبل تویل چې کلا ته یو عام مسلمانې نو استاز مداری چې بلتوهه کما ته تیونو اړتوبوي بچو اولاد ته ای بارکی حدیث کرا رضی چې مورو او اولادکم به صلاته ابناو ابناء سبسینی وضربهم بها عذاب لو عشره کله چې بچي د وکالو نو دمونز د مونځه وتای چنيکې د لسو کالو شبه وخه نو یقیمون الصلاه عام کس بل ته هم د مستقلین او دعوت کای خو چې کله حکومت نو حکومت هم په ملکی نظام سولات نافذ کئی دا برو سرش دا سورتی نور کے برش د اسلامی خلافت او حکومت پا ذمدارو کې او ذمداری دام دا چه نظام سولات بنافذ کئی دا دا اقامت سولا چې خپلم کئی نو مشر بے پا کشرانو کئی پا حلو آیال با کئی مسلمان بابل مسلمان تا وئی نو دارا حکومت با نظام سولات نافذ کئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دغه د مونځ اقامت خپل کول او بل توایل د سورتې تواه دایاط با تفسیر سره درنګ مفسرین هم سمانی کړي امر کیو وایو فوایده بکشته سو کوی چې اقامت السلاه مراد سره لکه جلالین والا ویاثونا به حا به ها دیتو اقامت الصلو مون سکول حقوق چې د دې کوم حقوق پورا کول اندارن ابن عباس رضی الله عنه نقلله اقامت الصلات ستوي وې وې اقامت الصلا ویلیکي اتمام الرکوع و سجود و تلاوت و خشوع و الاقبال علیها فیها رکو سجدا پورته ریته سره کول په کول خشوع او توجه په مانځ کې دای اقامت صلاة طغسی کبیر العالم نقل کای دارن داوی چې اقامت او ح عبارتونه تادیل ارکانه د دې د ارکانو د تادیل خیال ساتل د آداب او خیال ساتل د اقامت صلاة ويقيمون الصلاة ومیم ما رزقنام یونفقون درم صفت در مومن چه قرآن بکی پیدای که یو ایمان پیدا که درم در بدنی عبادت پابندی نو درم مالی عبادت والا خوی و صفت او سخا دا بکی قرآن پیدا که ومیم ما در غمال نرزقنام چه مونگو لورکڑ در یونفقون آبا خرش که در اللہ پا دین میم ما دا مم من تبعی زیری ټول نه آدی چې ټول مال وړی گئی کدا مینه پکینه ویل ډیر راکرانه شوی د باسي اګمالنا باسي روستو برشه قران کې چلاوی ځتاه سنا ټول نو غواړم کو ټول مې غوستنو به ډیر راکرانه شوی وو مم نو نوام خیرات هم د تنوي ټول ورکا بس ورکا چې سونه دی وس سو. نو ومه ما بعضه د اغه مالنا رزقنا ام چې موږ ورکړې دی انفقونا ابه خرج کید الله پدین انفاق بکای مال بلګی دا د قران سرو د هدایت شدته داسه هدایتو کو چې هغه هدایت کمال طور رسید او د دم مال لګولم شروع او دا, دا چ مالهغول الکی چې کلا د خبره حقیقت او قدر او قیمت زړه ته کوشي پدیم باندې مالهغول الکیږي چې د دین قدر زړه کې پیدا شي لک اصحاب کرام ايته د الله د دی دین د الله د کتاب د الله د توحید قدر زړه کې ناس ته پدی پويشي نو ټول مالک خپل قربان کوي دنیا کې وګورئ کم سره یو شګور چې د کې م غټاله دا فائدہ من نه نغټ ډیر غټ نغټ قیمت باندې مری دا فائدہ من شعر کیمتی دی داغره کالچه د جنت او د دین قدر قیمت جوړ کې پیداشونه دی بیا په غټ نغټ قیمت اخی غټ قیمت باندې مال بله گئی نو م م رزقناهم ينفقون رزقناهم نہ مراد اعطا د ور کړه چې مون ول ور کړي ده اب خرج کړي مال او دلته دے رزقنا کې اشارہ دی تا رزقنا مونور کړي دے اشارہ دی دا مال اصل کې د الله دی نو دا الله دی دا الله د وینا مطابق به خرج کړي او بیا وې هم دلم ور کړي نو ور ذاتی ملکیت هم ثابت شي چې دے د الله خود انسان چور کو زده شو کانا مالک دنیا که دیده نو ملکیت ثابت شو دا مثلا با رازی بیا خود اشارے ده تمشتان ذاتی ملکیت دارد ده پا کمونسٹو او سوشلسٹو بان اگوی ذاتی ملکیت نمانی روسو چین والا اگویز دا مال ټول مشترک ده اشتراکیت والا لگوی رزقنا هم هم منگدل ورکڑه خود بیا دا اللہ د قانون مطابق د پابندې چي او انفقون خرج وکي ککل زکات او زکات باور که ک غریب مسكين او غسر عام تعاون کوي یو معنا ورکی تفسیر قرطبیم کړي داغه عامه کړي ده تفسیر قرطبی والا معنا کوي د دینه لگا عام یو سړي سره مال له خو مالو لګي یو سړي غریب د مال وسر نشتابه انفاق نکي وی داغه د paramagnetic انفاق سورہ چستا و ميم ما رزقنا او وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ موږ شي ډیره کومېلم ورکړې ده نو هغه خلکو ته خی غنی و مالدار سارا مال او مالدار سره مال لې ده مال لګې نو مولې سره علم دې ده بد خرش کې او څنګه چې مال خرچ کول او سره زکات خیر خیرات سره په مال کې برکت راځي ګره نو دغره پا علم بیانولو سره و پا علم که برکت راجی علم خوریگی دیگریگی مضبوطی دارن اوس دا کرتبی والا دا دی مانا پروس را دا آیات نورامش نوست دا سمانا کولش ومیم ما او دا اغا صلاحیتونونا رزقنام چی مولا ورکڑی دوینو فی قون آغا بادا په پا دین بانی لگی نورامامش و خبر اللہ در لص سلاحیت در کرده چاله مال ورکړې چاله وخت ورکړې چاله لم ورکړې چاله دل او دماغ دماغ ورکړې قابلیت ورکړې چا کې هر قسم کواليتي دا نو دغه کواليتي او دا صلاحيت دوی الله په دین باندې لګایي چې ولې ورکړې الله دې چاله وخت ورکړې د دا وخت دین باندې ولګوا چاله مال ورکړې مالو لګوا چاله بل صلاحيت میلوده هغه لګوا یعنی ځان باندې ما با مسلمان سوچ کئ چې په ما کې څه کوالټي ده ما کې څه صلاحيت ده چې دا زه د الله په دین باندې ولګمودله د الله د دین په پلان کې ځای کې دا پکار راځي دا به د مسلمان سیمداري دا درې صفات بیان هغه بنیادی دي صفات چې دانو ټول د ترجه کې ده اوس قرآن کې وګورئ د معمنانو متقییانو صفات ډیر ګن بایان شوي او ټول چې راغون کوې که نه را به د درته کې یا به داممنانو د دا سفت تعلق د ایمان بلغب سره تعلق لري نو دغه ک را جم شوو یا به د بدنی به د سره یا به د ماری سرې به د د دروبار نهشته د درو سره بهخ مخه تعلق ل هغه دوا چې یو په کتابون ایمانو دو باخرت چ ایمان بلغب کې شامیلو. داغه جدا تصریح کوي او پای کی او مقصد د داغه لپاره دا والذین مومنان هغه کساند متقین یو مینون چې ایمان لري به ما پا کتابون زیله کا چې تاته نازل شوه ده نبی علیہ السلام ته او ما پا کتابون مومنان لري اونزل من قبل چې نازل شوه دي استان مخکي په خواني کتابونه یعنی تول منزل کتابونه پاری به دان ایمان لري متقين دا دا صفت ایمان بالغيب کې راغلو خود تسریه په دې د پاره وکړه د کې اصل کې تاریز ده په يهودبانې تاریزمنه رد کړي په يهودبان تورنګ کې تاریزاتم شته رد کول ټکونه کول ټکې په يهود رد کړي په يهود يهود کتاب منه خو خپل منه او نور کتابونه اینا منال نالاوی دق ایمان نره ایمان داده چی امینومه بی ماونزل ایلیک و ماونزل من قبل ټول طلب منی ایمان تاریز مقصد مخکنی کتابونه او دا کتاب دی کتاب نموراد چې پیغمبر تنازل د قرآن و ماونزل من قبله پخوانی کتابونه مخکنی کتابونه غټ دا غدری دی تورا زبور او سل سحیفی ځای تذکرہ قران سنت کې شتا پان بیا علی السلام ادم علی السلام باندې له صحیفه ورګړې شوی نوح علی د انبیای علی السلام تبیا صحیفه ورګړې شي ابراهیم علی السلام سوحفی موسی دارن سوف سوفه ابراهیم موسی د موسی او د ابراهیم عليه السلام صحیفه نو تقریبا د 104 کتابونه شو صلی صحیفه دی, دی او سلوغټ کتابونه واخره قران بماون زره لیکو ماون زره من قبل فرق بدای پک چې په مخکینو کتابونو باندې ایمان یې دی دومره به منو چې راکم کتابونه راغلي د خپل وخت کې په دغه متالقا م بیا او دغه متالقه او امتونو ته ندا د خپل زمانه ده هدایت کتابونه او حق سچ نور ایمان تفصیلی به صرف په قرآنی موجوده کتاب زکه چې دته پاراتلو مخکینه ټول منسوخ شو هم دا له کتابونو خدای غځماني قران چراغینه مخکینه منسوخ کړل او دا حدیث نه ثابتټه روایت پدېشت یوه حدیث کې راځي نبیئے صلی اللہ سلام مسجد کی تشریف فرماو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او نور صحابہ مصرناستی عمر فاروق رضی اللہ عنہ چرتا بار د تورات س پاڼه او ساتیو دملو شه چونکی هغه مشرکی مدینه کې يهودم پاتې کېدل چرتا به ته يهود س پاڼه ورکړی د تورات اچې د کتلې د نسيت خبرې دی ورکی د راغه مسجد تا ولاړ دی برا اغه تورات اغه نسخه یا هغه باندې وسرلاج کی دی ای ته او نبی علی السلام ته دا الله پیغمبره پدې تورات کې د نسشت ډېرې خیخی خبرې نبی علی السلام چې دو قتل نو خفش د اوس لګیا دغه تورې لاندې د نبی علی السلام چهرې مبارک باندې نظر نه او بکر صدیق رضی الله چون کې د پیغمبر د نبوت د چهرې په جن دھونکو د پیغمبر د چهره شنااس کوونکو ا قتل نو د نبی سره السلام مخ مبارک متغیر شه زکه په خوشاله به هم بدلې دا او په خبغان به هم بدلې دا خیسته سړی دا نه خاله چې په مخه خبغان ام زرخکاری په خوشحالي مزرخ کوي چې بدرنګینو اغاسه انده خوشاله په تنه لګي او د خبغان نبی علیه صلی اللہ و سلام خود چونکی حسین و حسن و دیرلوی نو دا خبگان او دا خوشاله اثر و زرپا مخ مبارخ کارش او بکر صدیق چودی دا خود پوشو نو آغا عمر فاروق دا وی رضی اللہ تعالی نهوتا چیا عمر؟ ساکیلت کا امک دا دا غی کلامو دا دا غی محاورا من کسیگو علک کا رک نشه؟ رک روک نشي ما ترا ما به وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر مخ مبارک تا نګوري عمر فاروق چې وکتل چې نبی عليه السلام مخ مباره باندې مبارک باندې تغیر راغله او دا خبر په نامناسبه لګیدل زروي و يعوذ اعوذ من غضب الله وغضب رسول الله دا الله او دا رسول د غضب نه پناوړ دا کوم قانوني نبی عليه السلام وتویو چې دا خدطا تورات وروړې کنن صاحب توراتم دنیا تراشي لو کان موسی حین لما وس یولت تبایي ناغتوم زما د اتبانه بغیر بلې چاره نه وې تورات زما او د قران موجودیا کې غوسه کې چې صاحب تورات راشي هغهم په خپل تورات نه زما به کتاب چلی نو مخکنی کتابونه منسوخ دومره به منو چې دا الله کتابونو د خپل زمانه درښت توحیدات تفصیلی معنی په قرآنی عمل زکات دي څوک نوې چې مړه الحمد الله کتاب لکنه پغې بم ملک وایو به نه نه او به لیکي کینا پغې به عمل نی امن سوخش دا سرا لکه په ملکي قانوني س زمانه بعد پای کی ترمیمش اړین نه سوشینه و هغه زول منسوخ شي په کی ترمیمش نعمل باویا پا دی نوی کی کوسی او سڑه بای چیره اغا مقینیم دا پاکستان دایینی او شق وزخو پاقی عمل کوم نو دا مجرم ده کنا مجرم ده نوری کی به با باویا چی امون منسوخ کرده ده اغا قانون از دا چلی دقرن مقینی کتابون پا دی کتاب منسوخ احترام عزت بیوی آن یا جا جدا مسئله ده چې تورات او انجیل محرفتی تحریب پا کشه ده. دغه تحریف د قران نه ثابت دی قران وې تحریبي بکی کړي هو کچر تاتا تا تا تورات انجیل جامه خې تاګه نه نه بداوې چې دا, دا مقه تورات ته نه بداوې چې دا د سره نه بس اغه تورات انجیل چې الله په موسی او عیسی عليهم السلام را لېګره زما په ایمان دی نور نموندېتا صوفي صد غلط ویلو شو نه دې ته مونږ صوفي صد تحریفات خو بکی دي داریہ لپاره دا بیا وصول لیکي علماء خو یو خبر ده چې تورات انجیل او د نورو مذہبونو دینونو والا کتابونه قتل حرام نه مغول ګڼا ده او دلیل په دقت د عمر فاروق رضی الله عنه ده اپاڼه قتل نبی الله اسلام په خپه شویل آل بتا عالم او عالمانو کوم هغه عالم چا غاب رق باطلو بانده پوی ده مطالعش ده نور آدیانو بانده علم پوخ ده نو آغا دی ده پارا کتیشی سر سرچو تحقیق ده پار و باقی بانده رد ده پار بس حالا با جوازوی خدای ده پارا اصول ده, ده چه ده تورات او د انجیل کم زینه ده سیدی او کم چه ده محرفتی نو بس آغا دا وصولي څوک چیرې ریسرچ و تحقیق او تحقیق کوي چې چرت په تورات کې یا زیات تر انجیل باندې کې کومه خبره او مضمون داسې او چې دا غي او د قران سره مطابقت او نو معلومي کې دا چې دا خبره ځړپاته ده او کم ده دینا کومه زیاته ون معلومي کې چې د تخریب شي او داسي په کتو سره معلومي خو بهرحال په مکینو کتابونه باندې با اجمالی ایمانی او پدیب تبسیلی و یومینون او بما انزل ایلیکا وما انزل من قبلی و بالاخرت هم یو قنون آخری صفت پینزم و بالاخرت او پرز آخرت با هم یو د یقین ساتی دلته یقین روڑو دست نویچ و بالاخرت هم یومینون بلکه دجمان پزه ایقان لفظ روڑو ایقان مضبوط ایمان وبلا اخرته پر از اخرت هم یو قنون دی به یقین ساتي صرف باخرت با کی ایمان صرف ایمان دعوا چې مننه د کارنه کوي دک ځین نه هلته پوخ یقین پکاره چې اخرت شتا څنګه شته مؤمنانو ایمان نه د يهودو په دیکم تاریخ دی په يهودو باندې او یا اخرت من نه خو بل ایمان هوی چاله وې مو خو چې دی نو جنت زمو ټے کرے لا يدخل الجنه الا من كان حودن او اساد اي زمون داوا جنزم ټیکره او قيصا كتابي او جهنمي بل لباي نو يو بلا اخرته هم يقنون يقين وعلى ايمان اخرت څنګه چې قران پیش کړي د مؤمنانو په ایمان نو په ای دا تاریخ دا دوسېفات چې ایمان بالغيب کې راتله جو جدا ذکر کړي دا ټوټل 15 شو دلته یو خبره والذین یؤمنون بما أنزل الیک وما أنزل من قبلک دیو ما انزل من قبل کې اشاره ش وخت من نبوت تم ختم نبوت ایمان به مومن روړي بما انزل الیک په کتاب چې تا, تا نازل شوی ده و ما کتابون انزل من قبلک چې ستانه مخ نازل دي معلومه ده که کله نبی رسول نبا پیغمبر او نبوت وې نو پکار و چه دا غیر او د ایمان د مومن شرط کرده دا سویره و او ما و من بعد اک ستانه بعد کوم کتاب و پیغمبر و دین برازی اغب اممانی او معلومه دا, دا چه نشتا که نکوه نو ذکر کرده رد پا منکرین ختم نبوت او قادیانی آنو بان چه آغیی نبی علیه السلام دا نبوت نبوت داو دا نبوت د قادیانی کوي رده کو وما انزلا من قبله من قبله کبانی با ایمانی بعد کے راتلون کی کتابونا نشت نائی تیووتل دلیل په ختم نبوت او سے حکم دنیاوی اخروی اولائی کدا کسان علا خدا ربهم دا پا حدایت باندی دی علا خدا پا حدایت باندی کلکتی من ربهم خپل رب دا ترابنا علا اللفظ روڑو استعاده پارراج گویا کی دا ہدایت باغ سوړلې سوار باندې سواری د قرآن سره چې قرآن تراغه قرآن به د صفات پیدا کړل نو اعلی قدم دی په ہدایت دې د طرف د خپل رب دقه من جانب الله ہدایت چې په قرآن باندې جوړ شو واولای کوده کسان هم المفلحون دی دی کامیاب فلاح د اخرت کامیابې ته او آخررت کې کامیاببي هغه جننت دی مرات جنت آخررت کې به دغې قرآ منون کوالله چې دا صفات بگی پیدا شي دی ل به جنت میلا دنیا کې د هدایت سټکټ میلاوش دا وله ډله ختممه شو انله نه کفرو سوواونه ل دویم فریق دوی مډله چې کله کم خلک قرآ تراللو دغه سر بکیوککی قرآن شاکڑا نو دا نخیبا بکی پیداش او دا داغت دویم دلی دویم فریق تفسیل دی چی صورت با فاتحه کی اجمالا نو اغا مغزوبون سوق دی نو دایی صفات و نخیخی دیم دری نخیل دری علامه او درې صفات یو ان اللزین کفرو یو کفرو دویم سوان علیم آنظرتم و لم تنظرهم. او درم لا یومینو یو يو د کفر عین ادن دیم انزار او ادم انزار په برابر ده درم لا یومینون ادم ایمان دا درینه گی د زدیان د موضوعونه لې د درینه خش د دیم حکم په دنیاوی اوخره ویل د دنیا حکم سره ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی بصائرهم غشاوہ د دنیا حکم ادا لې چې دا الله کتاب ته شا کړه خلاف او کو ذکر راغ نو دا درې پالیتې پکې پیدا شوه نو دنیا کې بس سرواله بروالی بر اسباب د فهم ته الله واغس ختم الله علی قلوبهم و علی سن و علی بسوار مشاء او اخرت کې ورهما ذاون عظیم حکم اخروی اخرت کې عذاب عظیم وو الله ورکی ترجمه دا ان الذين یقیننا کسان لفظي ترجمه کو کفرو و چه کفر کرده ده انکار کرده سوان ان برابر داله هم پا دی بانده اعنظر هم کتو او دوی ام لم تنظر همو کتو او نیردوی لا یومینون دی من روڑی ولی ختم اللہ محر و محر الله خلد اللہ لا قلوبیم دا دی پزرونو والا سمعه ما دا دی پا وگونو والا بساره ما دی پسترگبان یا پردید ولهم دیره پار عذاب و عذاب له عظیم دیر لوي ان کفرو كفروا کم چې کافر دي کنه نو لا يمنو ایمان نروړي ان الذين کفرو لا يمنو نو دا خو د ظایر ما خلاف ده او کافر و ایمان نروړي او دا قران د آیات نه ما احقاره دا څخه کاری چې کافر خلق به ایمان نروړي نو څو کافر مسلمانان شي دیمانه روډ اوثم روډي لګیاي ناصل کې د کفر قسمنه آغا باندې ځان په لغړۍ ناله اول خدا چې کفر ستاوي په لغت کې کفر ستر توي ستر بتاول ستا لکه سورته حدید کې برازي دغه لغوي معنی شلم آیات کی. زمیدار نه دی زمیدا دا دانی غلی چی کری حالت زمیدار تا کو فار ویله معنا پټاون کې لغوی معنا باندې استعمال کفر په لغت کې پټاول او په استلا ده شریعت کې کفر زد او مقابل د ایمان دی ایمان څه شه دی تصدیق بما جاء به رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چې کوم دین او شریعت وروړې دا غي تصدیق کول نو کفر څه شي انکار اما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم انکار اما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چې کوم دین او شریعت وروړې ده دا غي نه انکار دا کفر د اصلاحی معنی دا کفر یا تکذیب النبی فی شئ من ضروریت الدین نبی علیہ السلام چې کوم ضروريات دین بیان کړی پای کې د یو انکار او تکذیب نام کفر ده به قسمونه نو کفر په لغت کې پټاول او انکار کول توي او بیا دا کفر تقریبا 3 یا شپږ قسمه یو توي کفر جوهودی او انکاري جوهودی او انکاری کفر یهودین کاری کو فردیته وای چې نه د ځړنه مانی او نه پځب اقرار کړي دته یهودی او انکاری کوفر وای دویم ده انادی کوفر انادی کوفر دیته وای چې پزړ کې دی یې ده د حقانيت قائل لې چې دا دین دا مسأله دا حقاله خو پځبه تصدیق نہ کئ اقرار نہ کئ لکه ابلیس شیطان یہود مولیاں زدیان ایتخپتئی داعی نادی کفر دے دریم کفر دے عاری کفر آر پیغوری پختو بس ہوا اے پیغوری کفر 6 دزڑنه حق غنی او پجمم صداقت اقرار کئ ولیکہ انداری مقابل کې دا غباطل نه برات نه کوي او د دی دین دا اطاعت التزام نه کوي ولی یارجی خلک به په غور را کوي لکه بوتاله به دته کفر په غوري اغلی پیغمبر ته حق د اسادا اس دي په خلیه اقرار کاو زړنه مانا خدا د بل طرف ته دا باطل نه انکار نه کو او د دې دین تابعداری نه کول لاملن او او زری سو خلګ وبیاوی چې کاکا د جهنم دور نه وياري په دغه شی لار دنیا حدیث کې راځي د بوخاري نبی علی سلام و تایمان پیش کړی ځنګتن وخت کې د بد قسمته نه ابو جهل او د بشيبه مېبا وسره نه نبی علی سلام ورته بار بار دا کلمه پیش کړا وته ما توয়া یزبستا شفاعت کو ای ورته وې ابو طالب تا چې د عبدالمطلب دین ناوړي نو بس آخری وقت کیوه بس دب پر ملت داب عبد المطلب بانده پده بس سو ختم نو نبی علیه السلام بیا خفشو نو پده مجلس کیوه چې قسم پالا طرق پوری بدل مغفرت غواړم سو پوری چه منشوه نیم نو بیا سوری طوبه که منشو من راله بس مشرک دنیا نتلیده کافرنو ولی مغفرت مغوا مومن پیغمبر و مومنواللہ دا جایز دي. چې هغه د کافر او مشرک له مغفرت وغواړي نو دا ابو طالب کفر چې هغه پیغوري دی پیغور او دار دواج بل کفر نفاقی نه فا نفاقي کفر دی ته وایي چې د ځړن انکاري خو سده مصلحت او صف مفاد وبنا باندې ظاهر کې اقرار کوي الکه عبد الله ابن ابي ابن سلول ځړن کافر دی خو دا يرینا د توری د یارینا او دارن صدا مفال د وجه نه پا ایمان او اسلام اسلام کاؤ او بالکفر زندیقی ده زندیقی کفر زندیقی کفر داد زندیق چا تبیلی کی چې ظاہرن د تمام ضروریات دین قرار کئی لیکن په دی ضروریات دین که دیاو مطلب دا سی بیانی دا سی تاویل پا کی کئی چیغا دا صحابه کرامو تابینو او آئیمائی د دا خلاف خلافی لکا قادیانیان پرویزیان دا غسی خلق دا باطل فرقی دا ای مسال لاسی دا لکا جہنم جنت نائی جہنم او جنت پا دا غی مانا نمائن ایسا وی دا سی اوې جهنم چې دای لکه پرويزيان دا یو تعویل کړي اولام احمد پرویز منکرین حدیث اغه ډېر خبرې نه لکه د جهنم متعلق وي دا جهنم چې دای کنا ودا د جهیم نه ده جهیم هغه وخت ویل کیږي چې ډېر هیم, هیم جهیم د هیم نه دی وی هیم هغه وخت ویل کیږي چې جلوالي جلوالي نو الله چیز پدې وای دی له جهیم جهنم نو مطلب دا چې الله بدیمانه په دنیا کې سختی راولي او ژوند به تنګ شي او دا مطلب دا دی چې دا تعلیل چې دا صحابو تابعینو ائمه د دین نه سوالات صلاة کی ته تعلیل کړي پرويزيان منځنمن د غریبس بس من د قران ته شي د خپل ذهن مطابق کړي منځoverline کې وای چې صلاة لفظ راغله صلاة معنی همدردی او صلات من ماشي دوړ کې یو بل سره تاوان کول اقیمه صلا کوي مطلب دارے چی نظام چی پا کے نافذ کے خود دا لري چې نظام معاشیت چې په ملک نافیس کې غریبانان په خپل خود راوي وي هغه دا طریقه صلات نه مانی مونږ یې نه دغه مونږ دغه طریقه دین دوی ته ځاناته قوی لري ځاناته چې ضرورت دین کې یو امر ظاهر انکار نه کوي خدای سي تشریع کوي د خپل خواہش مطابق چاغدا اصلاف اومت سنت صحابه تابینو نقلني دته زندګی کوفروي او یو په کېبلوي جهلي کوفر आम्ही او کې سمنه شپغم دلت او صديق سنواد دل تکم کوفر مراد ده دل تک دقه عینا دی او صديق کوفر مراد ده نوص آیات باندې به تراز نه راځي مانو اِنَ الَّذِينَ یُقِينُونَ عَكَسًا کَفَرُوا چې کفر وکړې انکار وکړې پسندو ویناد زدو ویناد دغه وجره چې تفسیر مدارک ابن کثیر معنا کړي ای ستر الحق عینادن ستر الحق عینادن یقیناکسن <كسان> چې کفر وکړې انکار وکړې د حقنا عینادن پسندو ویناد نو سواء برابر دالم بدی باندې آنزرتههم وته یره دوی املم تونځر او مو کو نه یره دوی لا یو منون ایمان نروړي زدي سړي توس ایمان شرط ته نصیب کی زني سړي حق ته نشی آن انکار کوي خو په جهالت بنا د صد وچې نه ده, ده زد وجه نده. نو هغه ته الله توفیق ورګی کنه و چې زدي له کده یوه دود مولیان ابو جہل ندا زديان زکه د ویتناسب نشو نه یو سی فاتره کوفر نه ادان دویم دې سوان علیہم انظرتم عملهم تنظرهم يرولون یا يرول انزارو دم انزار په برابر ده چیکله سړی زیدی شیکنه نو د تبیاد قران د الحمد و الناس په پوری بیان ک په اساس نه کی نیولی. چه قرآن ترازی نو چه دا خپل زد زړه کې او د دماغ کې نه وی اچ قران تر ازینو په دینه تر ازی چې تا بس غلطی مسلې کوي نو ته بسنګ هدایت حاصل شي قران خو به هدایت غاچاتو کی چې د طلبگار راشي چاو قرآن شفا شفاده علاج دی قران آینه ده نو زه په کې دا خپل ځان ګورم چې ما کې څه کمی دي څه نو چې دغه سنیت باندې قران تراغه کنا نو قران آینه ده د ته خپل ایکسریوزی وز کمی زیاتې و معلوم شي نو مومن با ته هغه ځان نه کمی زیاتې لری کې خو ځتی سره آتا صفایده نک نو لا یو مینونه ایمان نه وروړي ادم ایمان دا درې نه خېش اوز دا دنیا حکم داره چار کلده دا سی زدیان دی که نا نو ختم اللہ و محر و خلی اللہ لقلوبیم دا دی پزرون و علا سمه ما دا دی پا غوگون و علا بسوار ما پستر و غشاواتون پردی دی پزرون و غوگون و محر دی سٹیم پیوالی شوی او پستر و گی پردی دی دی ولی جو داکڑا ستر پر و پردی وې او زدو و غوگون و لی محر و لی <تصف> چیزل سترګې داسې چې زړه چې د زړه سوچ او د وګونه اوریدل د هر طرف نه کیدې شي د اوریدو د پاره جانب نشته او د سوچ د پاره هم طرف نشته هر طرف نه سوچ کیدې شي او هر طرف نه اوریدل کی یو سنې شا ته خبرې کیږي په تورې مخ ته کوي طرف ته کوي اورې دي طرف ته کوي او, او, او سترګې لیدل صرف د مخ نه کوي شان سړې ریدل نشي کولی دیو جنا سترګو دا پارا پردہ کافي وبس مخې دا پرده وا چې ورس ختم او ځړ او وګونو په پردانه کې د نو مہر کو بس ار طرف نه او ختم مہر وې دې تکا تاسو ګتلیو ډا خانه ته کله خطې وړل او ډا خانه وال ډاکي پاږي سټمپ لګې کړه نو بس دې خط نه اوس نو سره وځيونه پکې دن نه ورځي بس دا سټمپ خپل کست رسينه له بکولوي د قرنګ اللهوي د دي په دي زړونو وغونو دغه سي سټمپ ته واس دته سنانو زینا واستره په پرداله ها نو سوال لري چې الله ور له په زړونو باندې مهر وو وغونو باندې او سترو باندې پردي دي نبي ادي غريبون اس شو وګوره خاتم اللهو مهر په ولا الله دی نو مسله د تقدیر دل چه اللہ والا محر اوو زلونا و غونا و نو بیا والا مذاب و نظیم اذاب و عزیم دے نو ظاہر که خدا زیادیخ کئی یو سڑیل اللہ سخیو تڑی و چوکا ورطونی سه شا بازا سب او دشت نو محر پی اللہ اوو نو بیا جرم و گناده دستا نو اصل که خبر ده چه او حدیث کی رجی دا محر چده دا الله نه دی وارده دا د د د د عملو د کسب نتیجلا ابو هريره زران هونه روایت دي ترميزي نه کلکړه نبی عليه السلام فرمای ان المومنا اذا ازنب ذنب كانت نقطتن سودا في قلبه كلچ یو مسلمان یو غناو کینه د پزړه باندې تور دا غو لړی ولګی تور ټکه په ولګی فاین و استعتا سقل که کتو و واسي نو الله اغازن لریک توبو چو واسي وین زادہ نو زادت حتا تالو او بچر تدې ګنا 100 100 کئ توبنو واسي نو تر دې چزړې ټول تک تور شي ښایش ټول تور شي بس چې تورشو نو نبی علیہ السلام فرمای فذلکر ان الذی قال تعالى کلا بل رانا علی بس ویدا غ زنگ دے چې قران پاک کې تذکرہ کی سورتی تذکر متوفین کې کلا بل رانا علی قلوبهم سوي ور پسې کلا بل رانا علی قلوبهم ماکانو یکسبن د دې زونو ته زنګ لګیدل د خپل عمل د وجهه قران دی دا مہر چې الله نو دا ابتداء نه دی والي دا د د د د دی عمل اغه نتیجه را خو کله عمل دوکه بد د ګنا زړې ولا راګیر ک نو حکم په الله او لاغو ختم الله دا دا دایدا شکان مثار راي د په ی د پات چې ذہن کې راشي یو الک دی د سکول کالجونو یا یادې مدرسې اغا امتحان کې فیل شو یا پاس شو نو خلق دغه باره کې دو تابیره کوي کله و پلان کې فیل شو او کله پلان کې استستااس فیل کو استستا یل نو د د فیل کې دو نسبت کله استاس ته ککیږي او کله د شاګ ت کږي نو خبرې دواړه صحیدي فیل شوی اصل کې د د خپل نه قایتته چې دی محنتې نوکی. او دې استاد ساجی نسبت کیږي نو استاد خو به حکم لګی نه حکم په استادو لګاو چفیل پاس نور داده د دا خپل عمل نتیجه و نو درن ختم ال قلب داد الله حکم لګول دی نور ماکانو یکسیون خپل عمل حدیث تشریش او قرانم بس آسان شو مسله نابتدان الله مور نه دیوال او دایو مسله د دا عقایده کتابونو کې بتا شوې چې او خلق د دې کسب لري نو کسب مخلوق کوي او خلق دا الله دی یعنی دا حکم په الله ولګي نو نسبت یې څه کوي الله تشویری په اعتبار د خلق او په اعتبار د حکم لګور ختم الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاو مطلب سو دنیا کې سزا ده چې دف هم اسباب ته الله واغس دنیا کې الله دا علم اسباب انسان لا جوړ ورکړي پدې ب سوچ کې وګونه ورکړي چې پدی با باوره سترګې ورکړي پدی با باوره پدی با سره سره خبد پیچي دنیا کې د 10 ذی کافرو نه دي ذی نه د ځړنه کار واه شنه د وګونو نه د سترګونو نه نه لاوي چې ته ته کارناله نو بس دا خو بیا د سیوی له کښ نشنو نو پنیش حساب بلب لګېدلې د ځړن دی او رڼا نه کینو لړې راند ورزوله ده د دې ځړو سره سترګونو فائدہ ناه دي الله زه ختم الله بس ختم نش مہر ازباب ده فهم ختم اخرت کې عذاب حکم اخروی ولا هم دي د پار عذاب ونا عذاب عظیم لوي لوي عذاب ولا الاخرت کې ور کوي عذاب نا عظیم ولا هم دي د پار عذاب ونا عذاب ده عظیم لوي لوي عذاب لوي عذاب عظیم اغه تیری کی چې مجسم او خاغه ټوالي پستر وغخایي چونکی د دې کفر ان اللذین کفروا کفر اخکاره دیکن کنه د منافق بارے کی به الفاظ بدل کړي ولکه ما زبان علی اخبال توای کافر زیدی د پاره عذاب عظیمو وې ولی زکه د کفر خکاراو نو عذاب عظیم چې پسترګو مخکاری چې غټه عذاب دی اخکاره حساب ولهم دي د پاره عذاب نذاب عظیم ډیر لوی د هپ می اوخره دا دوی مدله ختمه زیدی کافر مغزوبون علی و مې نن ناس نبی ادري مدلې شروع کې ان شاء